Négy. Lecsüggesztett fővel járnak az utcán az emberek, és már néhány napja ugyanazon egy hírről beszélnek, Szécsényi megőrült. Előállt a rágalom, hogy a nagy emberhez valamiképp hozzáférhessen, ha másképp nem, le kell rántani a sárba. – Tudjuk, tudjuk! – mondja egy veket hangú törpe minoritás. – Mi volna más? – nevet össze vele a másik. Gyönyörű kifogás! Beszéli ismét a reket hang. Minket akar bolondá tenni! Lőn a helyeslés. Komédia az egész! féli a harmadik. Hisz egész életében komédiázott! Mondja megint a reket, gyönyörködve nézvén végig a tömegen, honnit a sületlenséget néhány ember mégis megkacagta, hanem a többi fájó hallgatta a nagy ember parentációját. A tömegből néhány ismerős embert különböztethetünk meg, kik nem tudták tovább hallgatni a kegyetlen gúnyt, és odább mentek. Ez már mégis sok, mondja Szántai pont-pont-pontnak, ki az ézetlen tréfát szinte nem tudta hallgatni, hanem Szántaival szintén odább ment, velük többen azok közt, ami kedves bátyánk, tapadó is. Kinek fejében átkozott gondolatok forogtak, és utóbb nem állhatta meg a kérdést, hanem e pont szólt pontnak. Barátom, te már csak okos ember vagy. Mondd meg nekem, hiszed, hogy ez a Szécsényi megbolondult? Bizony, furcsa emberek vagytok, mondja a megszólított. Még az meg volt, azt mondtátok róla, hogy őrült. Most meg nem hiszitek.